Seguim, senyores i senyors, a Radio Palau i ara mateix continuem amb el nostre temps de, de salut particular, salut 360 graus amb una vegada més la Cindy Vilau, que ens acompanya en el dia d'avui. Ara reio jo sol perquè he escrit aquí Cindy Vilau i en comptes d'escriurem Cindy Vilau, he escrit Cindy Lauper. Imagina't, eh? Com estàs musicalment bé? Bueno, no gaire bé. Eh? En cas em diuen que no canti millor. Molt bé. Doncs, amb bon amor, com sempre i amb la seva simpatia, acompanyarem aquests minuts que parlem de, de salut des del seu vessant, amb aquest uh, mini espai de, de la nostra emissora. Cindy, benvinguda de nou. Gràcies. Anem a parlar d'embarassades, es han dit en el programa programa del dia d'avui sobretot suposo que intentant corregir moltes postures, però qui li explica amb una embarassada com es pot posar? Bé, bueno, primer de tot com cuidar-se l'esquena, mm -hmm. perquè és molt important una embarassada. Hi han cinc consells principals que volia parlar en el programa d'avui. Una és la importància de cuidar-se l'esquena i la pelvis, per tal de tenir un embaràs més saludable, amb menys dolor i un part més fàcil la segona és els hàbits d'exercici que són molt importants durant l'embaràs i molts ginecòlegs cada cop més ho recomanen. Uh -huh. i quins exercicis són bons i quins són contraproduents i després també parlar sobre la posició a la nit de dormir, perquè a mesura que va creixent la panxeta i a la es va fent més gran doncs comença so una una mica, de... no mica dificultós i després sobre l'hàbit de seure del sedentarisme uh -huh. i el tema dels tacons de portar un otacons. Bé, això ja haurien de fer un programa especial, no només per als, per als talons, perquè... Bueno, no és per les, talons, les embarassades, no? sinó també per això. Uh, bé, de fet, suposo que si algú veu una embarassada que no porta talons, no sap ni de d'ofenda ni molt menys, no? perquè és molt lògic no? que no en porti. Els... És però... lògic que no en porti, però mm. així en porten i pot portar molts problemes a l'esquena... Uh -huh. i a l'espai a la pelvis. Tenim 5 eh, doncs, punts per tractar amb el programa del dia d'avui. Atenció embarassades, doncs comenceu a posar-hi atenció. Com cuidar-se a l'esquena i la pelvis, de fet, ja fa temps que a les embarassades i a les seves parelles se'ls diu que assisteixin a tota una sèrie de cursos que es fan, no?, per posicions i com vale, fer però aquestes això és coses. Pel... No? Sí, però això és pel procés del part. Uh -huh. I això, això no té a veure amb les postures no. que tu vas explicant. -nos. Exacte. No. Doncs, doncs ens hauràs d'eliminar, no?, sobre aquest tema. Això és cosa dels llevadors i llevadores. Mm -hmm. o les doules, que ajuden amb el tema de com respirar, etcètera, que és tota una, tot una especialitat. Tot un altre món. No? Sí. Jo estic una miqueta abans en el temps. Molt clar. bé. Llavors... A partir de quin... A partir... Sí, l'embaràs són nou mesos, òbviament, els dos primers no te enteres, a part que tinguis marejos o coses així, possiblement. Uh, ella riu, possiblement sí. Hi, hi que se n'entén la... més que d'altra. Depèn de la mare, sí. Molt bé. A partir de, de quan és quan comencem a preocupar-nos d'aquestes coses? fins a, al primer trimestre nosaltres no tractem embarassades perquè és el moment d'assentament, les dotze primeres setmanes són les més, entre cometes, de risc, bé, i sense cometes, llavors s'ha de deixar el cos, que reposi, que segueixi la seva rutina a la mare i sobretot hàbits molt saludables, és a dir, zero tòxics, tant de fumar, tabac, cafeïnes, addictius, o sigui, perquè és la fase més vulnerable del feto, no? Llavors nosaltres començarem a intervenir a partir del, un cop passat el primer trimestre, o sigui, la setmana 15, 16, uh -huh. val? I en allà què fem nosaltres, doncs, quan ve una mami que ens ha diu que està embarassada li plantegem una prevenció no esperar a tenir la ciàtica que és molt comú d'embaràs o tenir dolor en el sacre o en el coccis que això ja sol ser símptomes en l'últim trimestre d'embaràs eh, sinó que ja poden tenir un embaràs saludable i tenir... Clar, el problema de l'embaràs, entre cometes, és que augmenta el pes en general però bascula el centre de gravetat el centre de gravetat és on se recolza tot el nostre pes, al canviar, s'accentua més la curva lumbar i pateixen de lumbar. Jo quan estava embarassada també patia de lumbar, fins i tot em vaig quedar clavada i això que m'anava ajustant. Llavors és un tema que és molt important que se suma aquest augment de pes, aquesta modificació de la curva amb la laxitud del lligament. Què vol dir les mateixes hormones quan estem embarassades? Precisament perquè el cos és molt savi i ens prepara pel part, guanyem més flexibilitat. Al guanyar més flexibilitat, és molt important que el nostre esquelet estigui equilibrat i estigui estructurat. Mm -hmm. Per tant, ja com més risc de quedar-se clavat, de pinçaments o problemes subjacents, subclínics que teníem allà a anar fent, s'accentuen amb l'embaràs. És molt comú. El és que igual no havíem prestat atenció, no? ens en havíem donat compte del que els teníem, després apareixen amb aquest moment. Amb els primers mesos de l'embaràs eh, tampoc és que pesi molt, però bueno, va creixent, òbviament, però és clar hi ha moments, doncs, i sobretot els últims mesos, que portes eh, posant-hi una mitjana, 3 quilos de pes a sobre, és com sempre, portar una motxilla de 3 quilos, qualsevol la portaria cada dia a les 24 sí. hores del dia, no? Sí, al principi ho portes còmodament, Sí que és veritat que l'evolució i la proporció del creixement és molt ràpid i sí que és veritat que el cos de la dona està fisiològicament preparat per això. Ara, la nostra vida diària del segle XXI no acompanya en aquesta preparació innata que porta la dona, llavors l'hem de facilitar amb diferents tècniques. Mm -hmm. També el tema aquest de marejos i així o mals estats de digestions, això també ho podem ajudar molt. Com ens cuidem l'esquena i doncs la pelvis? Què s'ha de fer o quins exercicis tu recomanes? Principalment, primer de tot, posar-se en mans d'un quiropràctic val? perquè valori la postura, la distribució de pes i les tècniques que tenim són 100% segures per embarassades i estan destinades a embarassar en tècniques passives, suaus, que ajuden a reequilibrar. Després, ajuda molt combinar-ho amb un bon massatge de fisioteràpia d'un bon professional, una persona de confiança que t'es recomani el ginecòleg. No? Llavors, clar, ens trobem que, per exemple, el ginecòleg meu de Barcelona sí que em coneix i m'enviava gent quan jo estava al a Barcelona però n'hi ha molts que no ens coneixen i tenen por per lo que parlàvem als altres programes de l'intrusisme. Uh -huh. no? Llavors, que es pot que posa gent a tocar una embarassada i no, no es pot tocar qualsevol cosa. Llavors, sí que és important tenir en compte molt de cuidar on, on van. I del tema que em demanes de l'exercici, uh -huh. doncs, Cam camina és destacat. Uh -huh. Sí caminar suau amb bambes, caminar suau. i després, per exemple, el pilates, pilates amb màquina que és el que tenim en el centre i lloga. El ioga ajuda molt. Han parlat molt bé darrerament del pilates i del yogaga també van tenir un especialista com la Mariabres també que ens em en va parlar de fa poc del ioga que eh el fet de cuidar-se l'esquena, els exercicis que hem de fer, i perdona que torni al primer punt i, i la tant. pelvis, clar no és el mateix suposo que si és de tractar una noia que treballa de caixera, que una noia que treballa d'oficinista, que qualsevol altra noia doncs que treballi, no sé, de cartera que cada de caminar molt, no? Suposo que cada una necessita els seus exercicis Cadascuna necessita sempre la valoració personalitzada individualitzada i en allà depèn la freqüència del tractament una cosa és, una, una dona quan ve que està en el seu cicle normal i no està embarassada quan estan embarassades canvia completament el pla de tractament o necessiten més sovint o menys sovint o, per exemple, en el tercer trimestre, normalment els veiem cada 15-10 dies. Però per què? Perquè és tan proporcional el creixement a l'últim trimestre que és que cada setmana em venen i diuen no, no, ajusta'm, ajusta'm, reequiline'm, perquè després em bé, puc caminar, perquè si no els impedeix caminar, o clar, s'han d'aixecar de les cadires, clar, porten ja un bebitor de 3 quilos, quasi bé, saps? Llavors... Tota, tota la mobilitat es veu molt afectada jo em sento molt a parlar d'aquest tema que tu ara estàs comentant sobretot a les mares més joves però si no n'ava a dir si aixequessin perquè hi són eh? al cap les mares, les àvies dient, esteu molt de punyetes no? bueno clar, a veure és que la història que han passat les nostres àvies no, no és la nostra per, per sort nostra no? <ríe> llavors s'ha de... de veure l'umbral no? mm. com dormir jo diria que si possiblement tota la nit i ve com? que aprofitin de dormir ara que poden. Escolta, tot el mal que passeu ara no té res a veure' amb el que patireu després quan hagin dcut. No? Bueno, mal de falta de son que entre en el manual, que és molt normal. Ara bé, a la nit és molt important vigilar la postura, l'u del coixí aquest d'embarassades que solen recomanarmar, em poso dos coixins o sí que és aconsellable comprar-se'l, Ai, ah, del material que vagi bé. Ara bé, tenir un coixí entre les cames, aquests que són superallargats, que és com nosaltres de llarg. Després, quan creix la panxa, ajuda molt posar-te-la sota la panxa, quan estàs tirat de costat, perquè et pesa, et fa com mm -hmm. està, com girat. I llavors t'ajuda també a abraçar-lo, perquè a vegades sents el pit sensible perquè s'infla amb, amb la quantitat de llet o està inflamat a nivell hormonal és normal, llavors t'ajuda a aliviar i que tu de costat estiguis ben alineada, panxa amunt, arriba un moment que no hi podem estar, perquè no podem respirar ¿vale? perquè la criatura preta, clar, perquè, mm -hmm. bueno, més que res, a vegades, bueno, ho explico perquè és molt interessant, quan estàs panxa i hi mares embarassades que no ho saben però es meregen és normal però perquè se comprimeix l'horta Clar, la vena, hi ha una vena i una artèria que la, la vena acaba i la, la que passen per al costat de la columna lumbar i les dorsals, que estan com de costat. Clar, quan tu tens un sobrepès que, que està a sobre, li va a sobre. Llavors, clar, et mareges, t'entren o no pots respirar. I no saps per què és. No, és, uh -huh. és perquè has d'estar de costat, però per propi pes, no? Uh -huh. Llavors, sí que és important, òbviament, panxavall? no? a no ser que sigui estiu i hi ha mamis que es fan el forat a la sorra que això m'han explicat sí? sí, sí, sí. i, I se'n mara cosa, a la platja que diu que... que... allà puc dormir, no? no, allà fan, es fan el forat i es posen així, sí, de veritat jo he vist molts homes que també ho fan això ah, amb sí, la panxa, vull sí, no. o si no, per exemple, quan estan a l'últim mes a la consulta tenim un parell de coixins especials mm. perquè es puguin pen tombar panxavall i hi ha mares que m'han demanat em puc cada 10 minuts, si sisplau, així estirar de panxavall perquè els hi alivia molt, no? Però precisament panxa avall que, havíem, que es havia comentat en un programa de que era millor no fer-ho mai tens el forat pel cap mm -hmm. llavors no queda ja tens el forat pel cap, pel pit i per la panxa no? mm -hmm. però la nit és molt important la postura i sobretot que quedi amb un coixí als genolls entre els genolls però per l'espai en el, el fetor per què en el... El, el coixí entre els genolls perquè què l'hem de posar? Per? perquè arriba un punt que tens la panxa molt baixa i el cap del petit, no? o el cul o que està així entrevessat, mm -hmm. llavors quan tu ajuntes les cames... No t'has fixat que caminen una mica amb les cames separades? Les mamis embarassades. Caminen com es... poden, la veritat, sí, no? sí dit. Bueno, la... Però pues suposo est... que sí. Pues sí estirada sí. de costat, no tens les cames juntes. Llavors, mm. mantenir aquest espai o ajuda amb un coixí. Uh -huh. I et notes uh -huh. més aliviada de la lumbar. Uh -huh. uh, parles de com dormir, uh, que a mesura doncs, que s'acosta el dia de, de tenir la criatura cada vegada... S'ha d'aprofitar. <ríe> però, <ríe> uh, però també parles de com seure. Com seu? Com ha de seure una embarassada? tasada, en quin tipus de de no sé, de cadires, perquè clars que aquestes són rectes, jo suposo que no, no? Pilota Bona. de Pilates. Pilota ah. de Pilates. Ha de comprar-se ha de, Bé, no, ha de comprar i, ha, i ha de sentar-se sempre amb una pilota de Pilates? No, sempre no, ah. però anar ho combinant amb una pilota de Pilates. És que no sé què, és una pilota de Pilates, explícameu. Una fitbol una mm. pilota d'aquelles gegantines Mm -hmm. on te fan el pilates sí. que t'hi seus a sobre i... no, no, no ho he vist mai, no he vist <laughs> vale, mai. Bueno. Si ara ens estan la... començant a informar de com va la cosa però... <laughs> sí? mm -hmm. vale, doncs mira hi ha en el decatlón mateix on qualsevol mm -hmm. última esport solen tenir 3 tamanys la doncs és aconsellable quan estàs embarassada fins i tot ne una per casa perquè en el sofà poder no estàs còmode o dinant fins i tot la cadira de fusta és incòmoda o treballant si tens l'oportunitat que, que, el... que el jefe te deixa doncs tenir-ne una. Per què? Perquè te permet la mobilitat a la pelvis. Lo que està passant en una embarassada és que necessita mobilitat a la pelvis i equilibri. Per això el de l'exercici, per això el d'ajustar-se i per això la bola de pilates. Per què? Perquè dins hi ha el feto si hi ha una pelvis estàtica com és la societat d'avui dia aquest sedentarisme dificulta la dilatació l'expansió de la pelvis i dificulta mm -hmm. la col·locació del nadó em que em diries alguna cosa també per recolzar bé l'esquerra ara bé, ara bé, ara, molt plan, bé. B. Plan, B. plan B, si no, B. Tens de si no tens pilota de pilates doncs seure recte sense les cames creuades i un coixinet d'aquests petitets de sofà per la lumbar perquè la curva queda accentuada de la lumbar, queda més exagerada llavors, el tenir un coixí a l'esquena t'ajudarà a que tota l'esquena et quedi ben recolzada i sobretot no creuar les cames ni juntar, bé, bueno, de fet també és difícil no? sí, cames, no, però a vegades fiques acentades. allò, que fiques el, el turmell en el genoll o quedes així com mitja geguda no, mm -hmm. no és l'ideal precisament per això, perquè volem una pelvis equilibrada i mòbil perquè el la col·locació del nadó sigui bona. És una mica com el que havíem parlat amb anteriors programes, que un busca la posició en la qual estigui més còmode, tot i que sigui una posició en la qual no és que el cos estigui millor, sinó que et fa menys mal, no? perquè el cos s'hi adaptat. També les embarassades ho busquen una mica? Sí. Sí, clar, aquí hi ve l'adaptació i la compensació del sistema, no? que no sempre és l'adaptació més adequada, sinó que és una adaptació ineficient. Lo que aconseguim amb la quiropàtica, per exemple, una embarassada que es cuida, nosaltres ho notem amb el tractament, perquè la resposta a l'ajustament i l'equilibri es manté molt bé, saps? Llavors aconsegueixes una bona adaptació a l'embaràs, una bona adaptació al part, i el darrer dels cinc temes que, que m'has destacat amb aquest programa que fem avui és el tema dels, dels talons, de les sabates amb talons que ja són horrorosos, suposo, de portar sempre, doncs més quan estàs embarassada. Sí. Molt maques, eh, això sí, però... Sí, molt maques, i en un moment donat en un, un casament, si has de o a les poses i te poses les ballarines al bolso. Si vols, són maques, som... que els homes no em portem, no? <laughs> Exacte. <laughs> doncs mira, el tema dels talons és molt important, perquè per molt que siguin tres dits de taló, el que fa el taló és augmentar la curva lumbar. Estem a les mateixes. Ja de per si una, una mama embarassada té més curva i està patint més la seva esquena de per si, hi ha més compressió als discos hi ha més compressió en els nervis, sobretot en el nervi ciàtic o en el crural, que és el que va a la ingle el ciàtic quasi tothom el coneix, per desgràcia, que és el que va per darrere de la cama, llavors quan nosaltres posem un taló o una sabata que té una petita cunya, a inclinació ho estem accentuant més i li estem dificultant el nostre cos poder suportar bé aquest embaràs, diguéssim, o adaptar-se a una postura eficient i saludable, no? Llavors, en, si hi ha algun compromís en què s'ha de posar talons o tacons, aconsello el cotxe unes bambes, o unes ballarines, o <ríe> unes botes, però sabata plana, sabata còmoda i que amortigui bé. Sobretot que amortigui bé les botes aquestes que tenen la sola de fusta, sense cap amortiguació, això tampoc va bé. Ha de tenir una amortiguació estil una bamba, o... Que estigui una miqueta així tou. Jo no crec que hi hagi d'haver-hi cap motiu perquè una embarassada hagi de portar talons. Cap, no se me n'ocorreix cap. Sí, eh? Però suposo que és una mica la, la consciència social, no? Consciència Bé, social, la consciència social tal com està establerta. La, no? la meva cunyada, me l'estimo molt, però es va negar a pensar que els tacons li provocaven provoquen molt d'esquena, fins que va deixar de portar ne i va dir ah, sí que és veritat. Però mira, ara no fa mal, no? Va <laughs> Programa avui especial amb la Cindy Vilaú que hem dedicat a les embarassades i aquests consells, no sé si me'n vols fer un resum, o ens hem endescuidat de tocar alguna cosa. No, de moment està tot dit i sobretot a disfrutar molt l'embaràs, mm, que és un moment molt curt i molt intens, en, però és molt maco. En podem fer broma, però la veritat és que és, és una preciositat. Uh, Fes-me un resum, vinga. Uh, embarassades, preneu uh, atenció a les paraules de la, de la Cindy, uh, si esteu, sobretot si us si us esteu plantejant quedar embarassades o esteu de fa poc, perquè això és el que us espera. Ara, en un moment, ens fa un resum de tot el que hem parlat amb el programa d'avui. Cindi. Doncs el més important és el consell de la prevenció. Consciència en la prevenció és el millor moment de la teva vida per fer una prevenció de salut, sobretot d'esquena, perquè no només depèn la teva salut, sinó la del teu nadó, en el procés del part, i li faràs més fàcil tot el procés de creixement i de col·locació. Eh, després, exercici. Ho diuen molts ginecòlegs, l'exercici és super important per la salut del teu petitó que ve en camí i per tu mateixa tu val-te en forma per la recuperació de després del par. una mami que fa esport després es recupera molt més fàcil un cop passat el par. després el dormir molt important disfrutar el dormir i fer els matins tranquils i llargs sí, que ja t'hi veus, estic, sí, sí, estic revivint al moment i <laughs> <laughs> vale i de costat i amb un coixí entre les cames que s'assessorin molt ben una botiga especialitzada que els ajudaran moltíssim o fins i tot amb el llevador i el ginecòleg que els poden ajudar molt o el, en poden trucar, jo ja saps, pel segon moment i seure, fer descansos més que mai si es pot ser una bola de pilates millor per assegurar aquesta mobilitat i aquesta bona postura o, re, o el repos a l'esquena amb un coixí i evitar portar tacons al màxim possible doncs tot això ho tindrem molt en compte, ho tindrem en compte si mai em passa, però com que dubto que sigui així, et farem cas eh, a bastament i aquest programa el tindrem ben guardat. Cindy Lauper, eh, eh, Cindy Lauper, veus? Cindy Vilau, hem començat amb la broma i acabem amb la broma des de Quiropràtic per la Frugilla, el carrer Sant Sebastià número 69 de casa nostra. Eh, ens ha acompanyat una vegada més. De què parlarem amb el proper programa? Ho has pensat no sé, ja o encara ho hem algú, de decidir? Tens alguna inquietud? Doncs no, Perfecto. però entre els dos ho prepararem perquè ben havia tornat a estar aquí entre altres per donar-nos aquests bons consells que ens, fas, que ens fas enviar. I si vosaltres en teniu algun de, de consell o de, o de pregunta o de tema que vulgueu que tractem amb la Cindy, doncs feu-nos-ho arribar aquí a Radio Palafrugil, radio i estarem encantats de tots dos parlar-ne. Jo preguntar i ella contestar, òbviament. I Moltes tant. gràcies, Cindy. Gràcies festes. a tu. Bones festes.